As jy pas ingeskakel het, dan is ek Baie blij saam met jou, en dan kan ek Jou die goeie nieuws gee Dit is by die rechte plek, koor Jy is hier ingeskakel Baie net radio SA, net radio SA En ek is Dr. Tini Uyders, wat uitsa hiervan Uit Ayrini, die staat van Vrede in Pretoria Suid Afrika en het is net so'n Kyns na 7 uur 19 uur Suid-Afrikaanse Tijd Central African Time Of jy nou hier in Suid-Afrika aangeskakel is En of jy in een ander Deel van die wereld Aangeskakel is, jy is baie baie welkom Een vir elkeen wat hier in Suid-Afrika is, jy is ook verskrikkelijk baie, baie, baie welkom en as ek so kyk hier na die gegevens 10de mei 2017, woensdag en as jy al een van die bevoorrechtes is wat op hierdie dag geboore is, baie, baie, baie, baie, baie, baie, geluk met jou verjaardag en mag daar vir jou dan nog baie, baie, baie, baie baie mooi wongelike jare maar Nou ja, ons allemaal uh, verjaarder nie die hierdie dag nie, op die tiende nie, ons kon nie allemaal soos mense wat verjaard het vandag lekker, heerlijk, lekker koek eet nie, ons kan nie daar aan denk en droom. Ek hoop, jy kan rustig wees en ontspant, want wanneer ons by hierdie Program bezig is Israël er van die bybel Dan wil ek, jy moet jy heerlik lekker Achter oor sit, voete in die licht Haare losgemaak En ontspan En nou hoop ek my stem so gehaald is Van so aarde dat jy sal kan Laat ontspan En Van die musiek wat ek gebring het Dat jy dit Ook ontspannend sal vind So weer eens Waar jy ook al is Baie welkom, ek groet weer in paar verskillende tale, begin gewoon maar in die russische taal, Privet, Strafutja, en in die Duitse taal, Goedenavond, en in die, taal, en in die Hebrew, Shalom, Grieks, Kalimera, en in een paar andere tale, Hallo, Hy en Hai, en vir ons mense hier in Suid-Afrika, Goeie naand, maar nie net hier in Zuid-Afrika nie, maar een van ons mense het al drrrr, van 1994 gewonek, omtrend die dag van die geweldige uitocht, maar baie ander mense is voor daar die ook al uit die land uit, en in verskillende ander lande, en so ja, waar ook al mag wees het Afrikaans verstaan, goeie naand, ek hoop jy voel gegroet, En is ons dan ook soms sê Doemhella en tjou In die Adelaans taal tjou En ook in die Frans bonjour en Ek hoop jy voel nou rustig en lekker Gegroet As die mens ons nou mekaar gegroet het By het dier, as iemand instap Dan voel mens ons nou gewoon ek daarom Welkom, as iemand vir jou nog welkom gesê het ook en vir jou vraag om te kom sit nou ek het al klaar vir jou gevra om te kom sit nee, kom sit, asjeblief as jy nou nog nie uh, sitplek gekryd nie kom sit asjeblief sit jou voete op, maak jou haare los ontspan en wees rustig ons praat vanavond sloobiekie oor een vraag wat Jezus vir iemand gevraag het. Jezus het vir iemand, en ons genan en daarop uitblij, gevra of hy hom lief het. Kom ons begin soms so half aan die begin, en vraag vir jou, as iemand, Jou in die oor kijk en vir jou vraag Het jy my lief? Wat gaan jou antwoord wees? Gaan jy ontspa, uh, ons uh, Ontspanne Antwoord kan geë Sonder om nou te diep te dink En te wonder, wat moet ek nou sê? Of Gaan jy Somme net so Spontaan Sonder om te dink net daar die vraag antwoord nou ja, alle mense verstaan nou nie diezelfde onder die woord liefde nie en so is dit ook in die Griekse taal en die Hebrauwse taal en ek is ongelukkig nie ingelig oor die ander tale of daar verskillende woorde is wat hulle gebruikje, maar ek ken daar in my taal Afrikaans En ons kan makkelijk vir iemand sê, ek hou van jou, Engels, I like you. ek like om. So nou is ons die taal soeie die meng. En wat bedoel ons nou daarby? Daar is woorde en dan is daar connotaties wat ons aan verskillende woorde heg. En tyk praat ons met mekaar en dan praat ons by mekaar voorbij, omdat ons dan nie die precies diezelfde inhoud aan een woord heg nie, dus waar die vakgebied van die semantiek ontwikkel het gaan oor die betekenis van woorde, en dit maar net die oppervlakkige amper betekenis van een woord, daar is nog dieper betekenisse wat mense kan gaan soek in een anderswoordwoordeboek soos die etymologische woordeboek, wat dan terug gaan na die oorsprong en waar die woord vandaan kom miskien is het die oorsprong uit Engels of miskien uit Grieks of Latijn, wat en wat was die gebruik in daar die tyd en dan moet die mens dit nou weer probeer oorbrug na jou eie tyd toe. Dit is wat die mens die hele tyd moet doen met die bybel, is om daar die boodskap van die bybel vanuit daar die historische context oor te dra na die onmiddellike context waarin jy as die prediker nou staan. En dit een van die vakke wat ek aanbied, die hermeneutiek is om daar die brug te kan slaan. Het die destijdse betekenis van woorde en begrippe en uit die aard van die saak, dit is die bybel, soos wat het daar in die Grieks en die Hebreeu staan, en om dit eerst verstaanbaar te maak vanuit die grondtekst, soos die tekst voor jou leed totdat jy helemaal sekerheid het oor wat daar staan dan wil jy begin as die hermeneet om dan die brug te slaan tussen die destijds en nou wat sê ek nou vir iemand so wat sê jou antwoord nou wees as Jezus vir jou daar die self vraag gevraai het wat hy vir Petrus gevraag het. En ons gaan soe bykie daarna kyk, want hy is belangrik, baie belangrik, God is liefde, so sê die skrip, God is liefde. En daarom moet dit een baie belangrike onderwerp wees, want as God liefde is, Dan sal ons eindelik dit maar net verstaan vanuit ons eie godsbegrip En ons godsbegrip word gevormd vanuit die skrif hoe ons dit dan nou verstaan so Ek ga nou vir ons Een snitspeel van Sarah Brightman Wat sing Love Changes Everything Maar ek moet nie, jy moet meneer daarna luisteren Jy moet ook dink Oor die vraag wat Jezus vir Petrus Gevraag het en wat so jy nou sê As Jezus daar die vraag Voor jou moet vra ja. And to face it Up and sky Love Love changes everything How you live And how you die Love kanlik. En as wanneer net weer aan dat jy ingeskakel is, dan by die regte plek by net radio SA. Net radio SA. En ek wil jou ook aanraai om 'n bietjie op die webwerf rond te kuier van Netradio SA. Adres is www. prettyworldweb.co.za net radio.co.za en as die webblad oopmaak dan kan jy eers daar rondkyk en een van die reëls so bekom ek dit vir jou sê is en dien jy graag na 'n uitsending luister wat al reeds uitgestaai is dan kan jy daar onder pot gooi kyk En dan kan jy dus na een bepaalde program soek en het, en het weer luister. En jy kan ook rond rondkijk na al die verskinder programme daar, jy kan kyk na die omroepers, om met vrienden te maak met net radio SA, en te weet, so dat as jy iemand anders moet help, Om te luister, dan het jy al die informatie En as die mens ondervinding het Is dit baie makkelijker om uit die ondervinding te praat As wat jy nou moet Wonder of dit wat jy sê Waar is en recht gaan werk Of, of jy iemand nou Rechtig waar gaan help Met daar die informatie Ons luister, ons uh, praat gebykie oor en oor die spesifieke vraag hier wat Jezus vir Peter is gevraad nadat Jezus in die doodheid opgestaan het en aan sy disciples verskyn het by Tiberius nou Tiberius is Galilea daar by die meer van Galilea waar Jezus die bediening begin het En nou is Jezus hier met Petrus in een gesprek Ek lees hier van die 14 veertiende vers af Johannes 21 Johannes Evangelie volgens Johannes Oostek 21 en dan hierby Vers 14 Dit was al die derde keer Dat Jezus aan sy disciples verskyn het Nadat hy opgestaan het uit die dode Toen hy dan klaar was met die moore eete Vra Jezus gesimon Petrus Simon, sien van Jona Het jy my waarlik Lief. En dan kwalificeer die Heere dit door verder daarby die vraag dit te voeg Meer as hulle hier En wat jy weet wat Jezus dus vir hom vraag Want hy staan by die disciples maar nou, hy praat nou hier spesifiek, hy kyk nou hier in die oor van Petrus die discipel wat vir Jezus verraai het daar in Jerusalem as een mens daar kom gaan een mens gewoon baie baie beslis na die Olijfberg toe en daar is een magdom van gebouwe daar kerke daar op is en een van hulle is die kerk wat een gedachtenis is aan Petrus en die feit dat hy Jezus verloon het die kerk van die Galikanto Galikanto is van die Hanekraai dit herinner ons allemaal, as jy daar kom, herinner het jou aan Petrus en die feit dat hy Jezus verraai het, drie keer, sommer net in een aandse tyd, drie keer gesê, hy ken nie, hy ken nie vir Jezus nie, hy weet nie wie hy is nie. Sê die discipel vir wie Jezus hier vraag, kijk om in sy oog, En hy sê vir hom Simon Seen van Jona Soms Staan hier die seen van Jona ook Sommers so Soos in die Armeese taal Simon bar Jona En Simon bar Jona betekent maar diezelfde van die bar Is dan die Die woord versween in sy genetief constructie, ek weet ek, dit maak nie vir jou seke sin nie, dit sal nie sal vir die student die Grieks en in die Hebrews iets beteken, maar hoe dit ook al sy, jy het dit al op een ander plek so geseen, Simon, waar Jonah beteken, maar diezelfde as Simon, sien van Jonas selte ding. Het jy my waardelik lief, Meer as hulle je En Redo kom ek met die Oor die onderwerp praat is Ons moet Ons self gereed maak As dit Voor ons belangrik is Om Jezus te ontmoet Enerzijd As ons verlosser En zaligmaker Wanneer hy volgens Paulus' beskrywing vir ons komhaal en ons om te gemoed gaan in die lig. maar hy kom ook om sy bruid te komhaal en jy kan ons toch jouself die situasie indink wat is die verhouding tussen een bruid en een bruide God gaan ons oor liefde Een mens met jouself onderzoek in hierdie verband En ek wonder hoe skokkend dit op die oomlik was Toen Jezus de Petrus hier die vraag vraag Want dit is baie direct en is in een eenvoudige taal gesteld Maar nou staan die ander disciples ook daar En Jezus sê vir hom, het jy my lief En dan sê hy meer as Hulle Hier so Dit die woorde, hulle, hier Het jy my meer lief as wat hulle my lief het Nou dit is die diep vraag Denk jy nie so nie Nou as jy in die Griekse tekst lees, dan gebruik die Heere hier vir lief gebruike een specifieke woord, namelijk die woord, die werkwoord Agapao, en die selfstandige naamwoord het jy al gehoor Agape. Soms het jy gehoor, sommige mense praat vir Agapei. Agapai ja, is nie helemaal reg uitgespreek nie, maar dit maak dan nou nie saak nie Agapai, agapa oor die werkwoord, dit is wat Jezus wil omvra Maar dit het een spesifieke betekenis Dit is een, een liefde met baie deernis Het is wakkelijk om te sê, ek hou van van iemand. Misschien hou jy van al die mense wat jy al ontmoete. <tie> ek weet nie, dat mag so wees. Daar is baie mense wat sê, want daar da is best nou nie iets by my soos dat ek nou sommige mense haat en net sommige mense lief het en sal so, so persoon, dat sê ek het alle mense lief nou ek, sal nou nie strijde ook nie, of dat jy sê ek hou van alle mense mens kan makklik bykie rondspeel met hierdie begrip van hou van as jy sê nou maar, aan tafel sit en daar is 'n buffet ete wat tot jou beskikking is. Hier naby ons is 'n baie wonderlike, pragtige, mooi plek, 'n plaas. Hierdie plek het my hier van uit hierdie bepaalde plaas ontstaan, hierdie hele omgewing. Maar die plaashuis staan nog daar, word baie opgeknap en word in stand gehou en dus mense moet baie, baie, baie, baie, baie, baie geld maar is opgesteld vir die publiek mense kan aangaan, jy kan ook gaan eet en daar is ook een begit ontbuit wat die mense kan eet in die ochend en dan kan jy gaan skip wat jy wil jy eet wat jy wil, nou wat gaan jy nou eet kan tog nie alles weet want dit is onmoontlik. Nee, jou ma gaan bar, sien. Kan net nie wees nie. So nou waarvan gaan jy eet? Jy gaan ons nou die goed eet waar van jy hou. Sien, nou maar jou die van brood nie, dan gaan jy mos nou die brood eet nie. Of jy nie hou van botter nie, jy hou net gewoon nie van botter nie, jy gaan jy mos nou nie brood erop smeer nie, sien? Die woord hou van, dit is spesifieke soort van betekenis, sekere soort van konnotasie, maar dit is nie wat Jezus hier vir Peter is vraan he. Dank een terug aan jou daar in die school, toe jy nog in die school was, dank bykie aan jou onderwijzers, dink so van graad 1 of dwarsdeer tot en met graad 12 of as jy in die school was, ek dink praat jy van sub A tot by matriek of stander 10 en so ek, as een mens nou terugdink dan sal jy seker daar die onderwijzers kan visualiseer En as iemand nou vir jy so vraag, van wat er een van die onderwijsers die die, die meeste gehou, zou dit seker makkelijk wees, as jy net al die onderwijsers weer in die geheur kan herroep, of oproep. Maar dan, het is nie wat Jezus hier vraag nie. Hy weet, weet of hy van hom hou nie. Jezus vraag vir hom Het jy my lief meer as hulle hier? Het is daar die goddelike liefde Godse liefde werk nie eindelijk soos ons liefde werk nie Ons het een meer ingewikkelde soort van systeem in ons verhouding van liefde Amal is werk ook dan precies die selfde nie Maar daar is baie mense wat op die vlak van die liefde in een ruil transaksie met mekaar staan Dat wat kan ek nou uit die deal kry as ek die woord of begrip kan gebruik in ruil vir my liefde. En so word het, so dier die jaar, een soort van een spel van manipulering en so meer. En dis nie wat Jezus hiervan praat, dit is goddelike liefde. Suiver, suiver, suiver, so suiver goud, suiver, onvoorwaardelike barmhartigheid tere ontferme suiver en dan gaan Jezus pos nou verder en sê, meer as hier die ander me, van hier die ander disciples wat hier staan, en nou moet jy ontdouw dit sal seker onmiddellik in Petrus' geheer opgekom het, die feit dat hy Jezus verraai het. Maar nou weet ons nie wat in die tisentijd gebeur het nie. Ons weet nie, want hierdie is nou al die derde keer dat Jezus aan sy disciples verskyn het. Wat daar in die tisentijd gebeur het, want alles is nie opgeteken nie in Johannes En sy evangelie sê dit ook, hy sê, as, as alles opgetekend zou so staan. Hier in die heel laatste vers sê Johannes dit, hy sê, daar is nog baie ander dinge wat Jezus alles gedoen het, maar as hulle een voor een beskrywe moes word, sou die wereld self, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. So daarom, weet ons nie alles wat Jezus gedoen het nie, ons weet het nie doodgewoon nie. Ons weet bitterman, soos een bitterman van uit die Bijbel, van Jezus' kinderdag. En hy het kinderdag gehad, hy was een, Egypte vir die tyd. En daarna het al teruggeword en hy het opgegroei naast het. Maar ons weet maar net van Jesus sy bediening, toe hy begin het met sy bediening. So die ander goed, weet ons glad nie, ons weet nie wat is soort die verhouding hy met sy ouders gehad het, en ons weet maar net van daar die een kortbeskrywing Terwijl hulle na Jerusalem op pad was om te aanbid, daar tydens een van die feeste het Jezus in die tempel achter gebleid, so dat ons weet min of meer van sy kinder daar. Maar daar is buiten buiten bybelse bronnen wat die hele klom indigting gee, maar of dit nou waar is, dit weet ons nie, maar kom ons bepaal ons nou maar hier vir die oomblik by by hierdie vraag kan ek dit vir jou vraag kan ek vir jou vraag het jy het jy Jezus waarlik lief meer as die ander disciples van Jezus jy kan juist ons disciples van ons omlik as een mens Jezus aangeneem het dan is jy a disciple. En nou, a disciple in Grieks beteken om a leerling te wees. En nou gaan het dus of ons vir Jezus as disciple volgeling vir ons het. het ons om lief met hier die liefde wat Jezus vir Petrus gevraad Hy gaan toch nie onrechtvaardig wees En van Petrus iets verwacht Wat hy nou nie ook van die ander verwacht Hoor er standaard van Petrus in sy liefde As wat hy van my en van jou verwacht Kan ons nie wees nie Nou, denk een bykie daar, wat sy so jy gedoen het, die jy nou in, in Peter's skoene gestaan het en Jezus het haar die vraag vir jou gevraag. En terwijl jy denk, speel ek hier vir jou een snitksang bring het van Joe, niemand, I burn for you. walked this earth with broken feet, my Lord, I have searched for you, I've found the colors you ignite Trenched in your spirit You set me on fire Now I pray Wees dan aan Net Radio SA Net Radio SA En die program Israel van die Bijbel Ek is dokter Tini Eilers Wat uitsaai vanaf Irene Pretoria in Suid-Afrika En ons praat oor Die verhouding tussen Jezus en sy bruik wat zekerlik een liefdesverhouding sal wees en wat ons nou daaronder verstaan en as het soepieke gekyk daar na Johannes en Johannes die Petrus, Petrus en Jesus in gesprek in Johannes 21 maar ek ga dit nou eerst daar laat en kyk na 1 Korintius 13 Waar Petrus hier, Paulus hier, baie, baie bekendig gedeelte oor die liefde hanteer Ik denk allemaal ken dit amteenaar vanuit school, in zondagskool daar En kom ek lees dit veestadig mooi Al sou ek die tale van mense in en engels spreek en ek het nie die liefde nie. Dan het ek een klinkende metaal of een luidende symbaal geworden. Dan dit gaan hier oor die woord wat ons na nou na verwees het, agape, dit die woord wat hier deergans gebruik word, agape, dit wat Jezus vir Petrus gevraai het, of hy om met hierdie liefde lief het. En al sou ek die gave van profesie hee, en al die geheimenisse weet. Nou ek wil hee, jy moet pikie dank daan, oor die geheimenisse, Want daar is baie dinge wat geheimenisse is Wat verborgenhede is Alles is nie, leen nie, somme net openbloot nie Dit gaan oor openbaring van bepaalde dinge Wat die Heere aan een mens kan openbaar En nou sê Paulus al het jy Nou hierdie geestesvermoens soos dat jy die gave van profesie hee, dat sê nou maar, jy is iemand wat in die gemeente, waar jy aan bid, die Heere gebruik word, dier middel van die gave van profesie, dat jy profetische woorde kan spreek, wat die Heere vir die gemeente dan wil sê dier middel van profetiese woord en al die geheimenis weet dieper dinge het diepere kennis het is ander gewone lidmate en al die kennis en dat jy sê ek julle ganse woord ek weet alles van Genesis tot by Openbaring daar is nie iets daarin wat ek nou nie weet nie. So ek het al die kennis, want dan nou wanneer Paulus hier praat, gaan praat hy nie maar sommer net van jou kennis het wat jy het om water karre reg te maak of om baie mee te boer of jy weet enige ander soort van kennis Of medische kennis het En medische dokter of hartseerig Of wat ook, dit is nie waarvan hy praat nie Dit Gaan jou in erg van niks teken nie Dit gaan jou nergens bring nie In die geestes wereld Hierdie gaan, hy praat hier Oor jou Litmaatskap Dat jy deel is Van die lichaam van Christus Want hy praat Met hierdie mense En hy sê vir hulle, al het jy nou ook die gave van profesie en jy kan geheimenisse aan met mense deel en jy het ook al die kennis En so kan vir jou enige iets vraag oor die skrif, dan kan jy dit vir hulle uitleem En al zou ek al die geloof hee, so ek berge kon versit en ek het nie die liefde nie dan sou ek niks wees nie verstaan hoe kom daar in die bybel ook opgeskryf staan dat baie mense gaan een dag voor hom juist hierdie dinge sê wat hulle in die kerk beoefen het wat Paulus van gepraat het en dan gaan hy vir sommige mense sê, gaan weg van my. En sê, ek het jy nooit geken, ek moet nog tyd maak op stadion, en met jou praat oor die begrip van die woord ken, en daar die verband, omdat dit nie kan gaan oor kennis soos wat ons dit het, Dat jy kennis draag van bepaalde goed Want God weet alles Ons weet het ons So hoesou Jezus nou nie weet van iemand En dit is een ander, dieper betekenis wat ek nie nou op wil ingaan nie Want ons praat hier nou oor die liefde Hier in 1 Korintheers 13 En dan gaan hy voort In die derde vers sê hy En al sou ek al my goed uitdeel Nou ja, is daar nie baie mense wat dit doen nie Wat allerle goed sal uitdeel en deel nie Maar ek het so'n persoon geken En al sou ek al my goed uitdeel En alsou ek my liggaam oorgee om verbrand te word en ek het net die liefde nie dan sou dit by niks baat nie nee maar jy goed uit te deel om te sê goed ek wil mede deel saam wees ek wil nie alles wat ek het Net vir my self hou nie, ek deel uit soveel is wat ek kan Ek gee meer as wat ek ontvang Nou, met groot respect sê ek Ek ken nie baie sulke mense nie Daar is sulke mense en ken ook Al is min, is bitter min mense Die vierde vers, die liefde is lankmoedig, en vriendelijk. Die liefde is nie jaloers nie, maar nou moet die mens ook begryp dat hy die woord wat hier gebruik word vir jaloers, een bykie van een ander betekenis het as die betekenis wat God van onszelf sê dat ek is een jaloerse God. Daar is betekenis betekenisverskille daarin, wat ek nie nou op ingaan hee, ek bly maar hier by ons op die vlak van wat ons hier huidiglik verstaan onder jaloers. As iemand iets het en jy het het nie, dan is dit omtrent daar die soort van begrip om iemand iets nie te ganeem. Die liefde praat nie groot nie, en is nie opgeblaas nie. Is een van ons groot ellendes waarmee ons as mens worstel, is dat jy so vinnig denkt dat jy beter as iemand anders kan wees, omdat jy miskien meer weet as iemand Of meer rijkdom besit En dus meer invloed het En meer kracht het En, en so meer Nou sê die Bijbel die liefde praat die groot nie En hy is ook nie opgeblaasde daar oor mense, Want dit is Die Heer is waarschuwing Sommedadig hier oor Omdat dit van die karakter eigenskap Van die duivel Van die begin al was Die feit dat hy omself So hoog aangeskryf het En gedink het dat hy beter is Selfs as God Want as dit nou eerst begin Dan houd het aan Dit handel nie onwelvoeglik nie Soek nie sy eie belang nie As ek en jy nou met mekaar een verhouding het, en ek praat nou van een Christen tegen oor ander Christen, en die feit dat ons mekaar moet liefhe, soos die skrif dit aan ons voorhoud, dan moet ek nie my eie belang daar aan soek nie, anders beteken dit nie rechtig iets nie, want die probeer juist dit nou fijn definieer, dat mens verstaan, dat in jou verhouding, dus met iemand anders moet het gaan oor daar die persoon. Die belange van daar die persoon. Word die verbitterd nie? en die twee goed lees op die mekaar en reken Die kwaad nie toe nie Omdat jy nie bereid is om te vergeven nie Dan word daar, kom daar een verbittering Maar ek wil net ook vir u sê O, mens moet die, die hele tijd skrif met skrif, skrif die, die woord verklaar ons self Bible sê dat as ons Tegen oor mekaar dinge verkeerd gedoen Moet ons ons dit ook Tegen mekaar belei Want dat is nie so iets Vergevenis as ons beleidings nie Anders sou die skrif ons mislui van die begin af, want die Heere sy centrale gedagtes draai om die tempel. God is self die tempel. Daarom kon Jezus ook daar waar die tempel staan en sê, breek die plek af en binnen drie daarbou kom jy op, want is hy self, het verwijs na hom. En nou, wat gebeur in die tempel? Hoe kom daar... Mense, daar die hele ritueel van Eerstens, van alles Voor enig anders gebeur Is het offers Offers Verskildbeleidings Dis van, dis daar hele ritueel Wat die priester daar gaan Is om die skild Versonder te beleid En vergiftnis te vraag Toor dat hy daar nie alle reiligste kan kom En die bloed daar op die Deksel van die verbond, die ark van die verbond, sprinkel, en dan kom daar vergifnis. Anders het die skrifmoesie, ons hee belei mekaar jylle oortredinge neemt. Is nie bly oor die ongerechtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid Onrecht, daar geen mens wat hou van onrecht nie As jy in die plek werk, in die maatskapie, bezigheid, kerk, waar ook al En jy sien dat daar onrecht plaas vind En ek hoef dit nie vir jou uit te spel En jy weet uh, wat dit is Onrecht Onrecht, jy weet moest dit Jy, kan ons, jy, jy kon moest al dit gesien het waar daar bepaalde optredes is en dit en dit word gedoen aan een bepaalde persoon onder bepaalde omstandighede en jy sê daar en jy kan het amper nie glo dat dit aan die persoon gedoen word nie is dubbele standaarde by die een standaard geldt vir hierdie een persoon en die ander standaard vir ander een, dan sit jy in, en jy is jy in verwondering oor die onrecht. Nou die weibel sê, in die liefde wat God soek, moet daar nie onrecht wees. Nou vanavond gaan ons nou nie verder nie want het is nou net so vier minuut voor my tyd om is en ons luister luister luister na iemand wat vir ons hier sang. Steve Green wat sê people need de Lord, ons amal het die behoefte aan die Heere en aan sy liefde en hoe ons by daar die liefde uitkom is die feit dat ons mekaar lief het soos wat hy ons lief het ek groet jou sê vir jou, ek is lief vir jou waardeer jou, gee om vir jou die vraag het vir al vir my sê help antwoord Rustige nacht Shalom Every day they pass me by I can see in their eyes Empty people filled with care Headed moved on On they go through private pain Living feet to fear Laughter hides their silence